السلام warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah was al salatu was al salam ala rasulillah رسول Muhammad bin محمد wa ala alihi وعلى wa man wallahu amma ba'd wa al qin zaw takufu islam ba'da kumhimidi Allah jalla wa ala wila vile kumsalia bwan mtume Muhammad sallallahu alayhi kuhusiana na masaili ya ibadahi tukufu ya as hapo nyuma tumezungumza kuhusiana na makatazo ya mtume sallallahu Alaihi wasallam kuitangulia ramadhani kwa siku moja au siku mbili vilevile vile tukazungumzia uharamu wa watu kufunga siku ya shakka kiloni kosa la kukhalifu ule mwenendo wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam leo insha Allahu tabarak wa taala tutazungumzia vitu ambavyo vinaitwa mufattirat asiyam vile vitu venye kuharibu saumu ya muislam ikiwa mtu amefunga hata kikani kufanya vitu hivi ambavyo tutavitaja hapa kama kule nyuma tulivyosherehesha na kuelezea maana ya siam ni alimsaku ani 'anil -mufattirat. ni mtu kujizuia na vile vitu ambavyo ni mufattirat Mufatirati zenyewe ni hizi hapa ambazo zimetajwa na ulama wetu na wakatuwekea wazi katika mambo kama haya jambo la kwanza ambalo linaharibu saumu ya muislamu ni alaklu aklu wa shurbu yadkhulu fi ma'nahu kal-huqn wa huwa ibru yakunu fiha taghdhiya liljismi aw jambo la kwanza kama vile watu wengi tunavojua nikula na kunywa ikiwa mtu umefunga ikiwa utakula au utakunywa kinywaji chochote au chakula chochote basi saumu yako itakuwa imeharibika kisha wa mayadkhulu fi ma'nahu na kuna vile vitu ambavyo vinaingia katika maana ya chakula wakasema ulama kalhuqni eh, kama ile sindano ambayo ni ya kumpatia mgonjwa chakula kuna sindano zingine huwa sindano za nini za chakula ikiwa mtu atakuwa amefunga kisha akadungwa sindano ambayo ni ya chakula kutia chakula katika mwili basi saumu yake ile itakuwa imeharibika au ukatumia dawa za kupatia mwili nguvu ukatumia zile dawa za kupatia nini mwili nguvu pia itakuwa saumu yako imi harika. Kwa watu wajizuie na mambo kama haya. Wa amma al ibru allati kadhalika. ama zile sindano zingine ambazo sizo za kumbatia mtu nguvu wala sizo za kupeana chakula katika mwili, basi hizo kama vile anavyosema Sheikh wa Thamin rahimahu ta'ala, fahadhi la tuftir. Hizo hazitokuwa ni zenye kufunguza saumu. Kadungwa sindano tu ya dawa itakuwa hakuna ubaya laysa ta'aman wala sharabu. kwa sababu sio chakula wala siyo nini wala siyo kinywaji qala shaykhul uthaimin allahu ta'ala lakin ala kulli hal lakini kwa hali yoyote hile al ahwaatu lil insani tarkuha fi as ni uzuri kwa mwanadamu kuacha vitu kama hivi akiwa amefanya nini amefunga hata kama hiyo sindano tadungwa itakuwa ni sindano ambayo sili ya chakula wala sili ya kutia nguvu katika mwili basi shaka uthamina nisemaje eh, afdal na ili kutoka katika jambo ambalo silo la kupendeza basi ni mtu kuacha vitu kama hivyo Likawli nabi ya nabii sallallahu alayhi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka wacha lenye kutia shaka Ufate lile ambalo halina shaka uende ikawa mtu amefunga lakini akawa na shaka je ni kidungwa hii sindano ya kawaida tu sili ya chakula wala kutia mwili nguvu ni ya dawa je nitakuwa nimefungua sheikh anasema uzuri ni wache usubiri paka wakati wa kufuturu kisha utadunga sindano yako hiyo. jambo lingine ambalo ni katika mufattirati siam ni aljima'u ni mtu kufanya tendo la ndoa mchana wa ramadhani ikiwa mtu atafanya hivi basi itakuwa saumu yake imeharibika sheikh authabini anasema wahuwa huwa min kabaili na kufanya kitendo la ndoa mchana wa mwezi wa ramadhani ni katika madhambi makubwa kwa yule aliyefunga ikiwa mtu amefunga akafanya kitendo kama hiki cha ndoa mchana wa ramadhani basi amefanya dhambi kubwa sana wafiihi alkaffaratu almughalladha na kuna ile kafara ambayo ni kubwa sana kafaranzito imewekwa na sheria ikiwa mtu atafanya tendo la ndoa mchana wa ramadhani basi kuna kafara ambayo atawajibika kuitoa kafara hiyo kafara ni kifutio cha ilo dhambi kwamba umefanya dhambi fulani utapewa kifutio cha dhambi hilo kwa sababu ni dhambi kubwa sana akasema Sheikh Uthaymin rahimahullahu taala idq raqaba ni mtu kumuacha mtumwa huru ikiwa na mtumwa huru utawajibika kumuacha kwa kosa ulilo ulilolifanya na utaona katika mambo mengi ambayo ni ya kafara eh, sheria imetuwekea mtu kuacha mtumwa huru hii ni katika neema ya Uislamu kumaliza mambo ya nini ya utumwa watu wakayehuru kila mmoja afanye kazi zake na amtumikie nani mula wake kisha vile vile katika jambo hili la mtumwa ikiwa wewe huna mtumwa lakini unaweza kumnunua kwa unaweza kutumia pesa zako Ukamnunua mtumwa kisha ukafanya nini uka huru ikiwa umetenda ili kosa la kufanya tendo la ndoa mchana wa mwezi wa Ramadhani Kisha ikiwa hauna mtumwa hauna pesa za kununua mtumwa eh, sheria imekwambia tasumu shaharaini mutatabi'aini utafunga mienzi miwili mfululizo na usiwache siku hata moja isipokuwa labda kwa dharura ya kimaradhi lakini ukianza wan, utamalizia mpaka siku ya sitini. kwa sababu ni mienzi. E, ni miezi miwili Ima siku sitini. kwa mienzi ya Kiarabu kwa mienzi ya nini ya Kiislamu Sihi mienzi ya ya, ya miladia. ni mienzi ya hijiria. kwa hiyo utawajibika kufunga siku sitini au siku e, e, ngapi tuseme 50 ngapi msina nane sio kwa hesabu ya 29 au 30 Now, Kwa hiyo ni jambo ambalo utaona lina uzito mkubwa katika sheria ikiwa mtu atafanya kitendo kama hiki. Kisha sheria ikaweka tena ikiwa mtu hana uwezo wa kufunga hizo siku sitini E, atafanya nini waje maعليه it'amu sittina miskina Atawajibika kulipa masakulisha e, masikini 60 utaukusanya maskini utawapatia kila mtu kibaba cha mchele kibaba cha mchele e, kwa hiyo ni jambo ambalo lazima mtu angalie usije ukaingia katika haya makosa ilhali kutoweza kutekeleza hizi kafara alizotuwekea e, mtume sallallahu alaihi wasallam au sheria e, iliyotuwekea ili, ili, ili alikuja bwana mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya rasulallah halaktu nimeangamia mtume akamuuliza ni kitu gani kilichokuangamiza wewe Akasema wakaatu 'ala mraati fi nahari ramadan nimeingilia mke wangu mchana wa mwezi wa ramadan mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia je una mtumwa kumwacha huru akasema la je waweza kufunga siku sitini au miezi miwili mfululizo akasema la Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia una chakula cha kualisha maskini sitini yule bwana pia akasema siwezi mtume sallallahu alayhi wa sallam akaingia ndani akachukua kapu la tende akampatia akamwambia haya nenda ukalishe maskini sitini kwa hiyo yule bwana pale pale akamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam kati mji wa Madina hakuna fakiri kuliko mimi kwa mimi ndo fakiri mkubwa sana. Kwa hiyo ikawa ile sadaka pia atatumia yeye. Mtume alicheka siku hiyo mpaka meno yake ya mwisho yalionekana. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo watu wachungenalo. Ikiwa unaona kuna uhatari wa kumjimai mke wako mchana au Ramadhani, kaa naye mbali. Epukana naye kabisa. Na kama vile tunavyoona kuna mambo yatakuja huko mbele mtu kuwa atamshumu mke wake au kumbusu mke wake mchana wa Ramadhani ni jambo ambalo ulamaa amesema lafah lakini kwa yule ambaye yamli kushahawatao anaweza kumiliki nini zile shahawa zake ikiwa unajiona ni dhaifu kama mimi ukishika tu basi eh ndio mambo yameshakuwa mabaya kwa hiyo wachana na jambo kama hilo kisha jambo lingine ambalo linaharibu saumu al inzalu Ni mtu kwa yeye atatokwa na mani au kuteremsha mani Ye mwenyewe. Anasema inzalul mani bi fi'li kwa kitendo cha yule aliyefunga. We mwenyewe ukafanya jambo ambalo la kusababishia kufanya nini kuteremka kwa yale mani yako an yukabila zaujatahu mathalan kama mtu kupiga busu mke ikiwa itakusababishia uteremsha mani basi epukana eh, na jambo kama hilo fayumni fainahu yufsidu saumahu ikiwa utafanya hivyo ukatoa mani saumu yako ita, itaharibika asema shaykh wa amma kana al inzalu bighayri fi'lihi ikiwa kuteremka kwa yale mani pasi na kitendo chake yani amecheremka ya tu bila yeye kufanya action zozote mithlu an yahtalima mfano mtu melala mchana ukaota kuwa uko sehemu nzuri na mchana mzuri mwafanya tendo la ndoa ukiamka hivyo ukishtuka ala chari maji yameshafanya nini yamemwagika utafanya nini hapo shehe Asema fa inna siyama hu la yabtulu funga yake haitoharibika ataendelea kufunga kitakachompassa ni kuoga janaba kisha aendelee na nini na saumu yake li dhalika bigairi ikhtiyari kwa sababu sio katika matakwa yake sio katika machaguzi yake ya kufanya ye kwa makusudi ipokuwa imetokea tu jambo kama hilo wakati yeye akiwa ame amelala. Naam, kuna baadhi ya akuali za ulama wanasema mani ya hayaharibu saumu. Ziko hizo kauli labda unaweza kuzisikia kwa baadhi ya watu. Lakini rajj ni kwamba inaharibu saumu kama vile alivyotueleza Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kisha jambo lingine ambalo likatikamufattirat alhijama hijama hijama ni ilaju bistikhraj damil maridh bialatin tushbihu kaasan ni machibabu ambayo yanatumika kumtoa damu mgonjwa kwa kutumia kifaa He? Kifaa kama vile glass na tu katika mwili watu wengi tunafahamu tiba hii ni muhimu sana katika umri wako uifanye tiba hii ambayo pia mtume sallallahu alaihi wasallam alifayanini alifanya ni alifanya tiba nzuri inatibu e, matatizo ya mwili uchovu na kadhalika wale ambao wameshafanya wanajua faida yake katika hili jambo la hijama ulama wa علماء وفناني ومختلفان هل تفطر ام لا تفطر يا انا اذا صوم او هايفงوي بعضهم وقسم انها تفطر وتركها واجب في حال الصياح حجاما ان احرب صوم نكويعه ني واجب وقت انتي akiwa amefungu نحيا واميسموا كما الامام احمد والاوزاعي wa Ishaq bin Rahawi. Kwa hiyo kauli ya kwanza inasema hijama inaharibu nini So. Kisha wengine wakasema innaha makruhatun lis wala tuftir. Wengine wakasema ni makruhu tu mtu akiwa amefunga akafanya hijama ni makruhu amefanya jambo la karaha lakini haliharibu nini? Haliharibu somu yake. Na haya ameyasema al-Imam Malik wa Imam wa thauri rahimahumullahu ta'ala kisha kauli nyingine ikasema innaha laysat bimakruha wala muftira He? wengine wakasema sio makruh wala haiharibu saumu hii ni ya ngapi ya tatu sio makruhu wala haiharibu saumu ya mtu na walikwenda kusema kauli hii ni al-Imamu Abu Hanifa na wale watu wake sababu ya ulama kutofaliana katika jambo kama hili kuna hadithi mbili zimepokewa kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya kwanza ni hadithi ya sauban waraith bin khadij annahu alayhi salatu wasalam ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akal amesema afṭara alḥājī wa almaḥjūn amefungua yule mwenye kumfanyia hijama na yule mwenye kufanyiwa hijama wote wawili wamefanya nini wamefungua kwa kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa hadithun sahih rawahu abu daud wa tirmidhi wa ahmad wa sahahahu alsheikh alalbani rahimahu allah taala kwa hapa hadithi ya kwanza yasema afṭara alḥājimu walmaḥjūb amefungua yule mwenye kumfanyia mwenzake hijama na yule mwenye kufanyiwa hijama pia amefanya nini amefungua kauli au hadithi ya pili ni hadithu ikrima an ibn Abbas hadithi ikrima kutoka kwa ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ihtajama wa huwa sawim alifanya hijama hali yakuwa amefanya nini amefunga mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi hii pia ni sahihi imepokewa na al-Imamu al-Bukhari wa Abu Daud wa Tirmidhi hadithi ya kwanza mtume anasema nini ukifanya hijama utakuwa umefungua hii hadithi ya pili mtume anasema e, mtume alifanya hijama akiwa amefanya nini akiwa amefunga ame sasa tutafuta hadithi ya kwanza au hadithi ya pili ulama rahimahumullahu taala wamekwenda kuchambua hadithi hizi mbili na masuala haya wengine ndio maana wakasema haifai mtu kufanya hijama akiwa wamefunga wengine wakasema ni makruh wengine wakasema sio makuruhu wala si nini wala haifunguzi saum. lakini ar fi hadhihi al-mas'alah ambayo ni niya nguvu katika mas'ala haya annaha la tuftir ya -tuf kwamba hijama haifunguzi nini haifunguzi somo walakin al tarkuhu lakini bora ni nini ni kuacha hijama ukiwa umefunga ikiwa unataka kufanya hivyo subiri wakati wa kumaliza kufasturu ndipo upane kwa sababu ni mas'ala ambayo yanautata ndani yake كما قال العلامه ابن باز رحمه الله تعالى كما بي له يقول سمه ابن باز رحمه الله تعالى فالاولى بورا اي يتباعد عنها اثناء الصيا من na hijama wakati utakapokuwa umefunga yahtatu lidinihi mtu kuifadhi dini yake kuondoka katika nini ile ile yahtajimu illa fil layli Sheikh Abdul anasema mtu asifanye hijama isipokuwa wakati wa usiku. Wayadkhulu fi hadha na inaingia katika hili ikhraju dami lilmaridhi wa anta sa'im. Kutoa damu kwa ajili ya mgonjwa ilhali ukia umefanya nini umefunga. Hii ni kama vile nini hijama ngineo mkenda kuikutanisha na nini na hijaa kutoa damu kwa sababu ya nani kwa sababu ya ya mgonjwa kwa hiyo pia hii haiharibu so lakini bora ni mtu kufanya nini kuacha akafanya jambo hili wakati wa nini usiku lakini ikiwa emergency natakikana haraka ile damu eh utafanyaje eh, kuokoa nafsi kwa hiyo itabidi fanya nini utoe lakini soku yako itakuwa itaendelea ita na ikibidi ufungue itakubidi ufungue ikiwa utaona mimi nikitoa damu itadhafisika sitoweza kufunga tena basi fungua alafu kisha utoe damu hiyo siku utafanya nini utakuja kuilipa wakati mwingine jambo lingine ni al -istikau. mtu kujitabisha wa huwa ikhraju min al ila ila al mtu kutoa chakula kutoka tumboni kwake mpaka kwenye mdomo wake bi kwa kutaka kwake mwenyewe labda amekula iftari usiku amevimbii au daku. vingine hula paka ukapindukia ikifika wakati wa mchana mtu hata kutembea hawezi hata kufanya kazi zake hawezi anasikia tu tafash kutapika hasa itia vidole mdomoni au mswaki. kisha faeni atoe eh, apunguze ile chakula kwa sababu amekula chakula king kwa hiyo jambo kama hili yufthiru Linaharibu somu ام 2 اما اذا غلب القيء بغير اختياري فانه لا يكتب اما اkiwa yale matapishi amekushinda fasina kutakowe mwenyewe ikawa bahtimba ya tu yametoka saumu yako itakuwa ni saidi wala haitakuwa ni yenye kufanya nini kuharibika liqauli nnabi sallallahu alayhi wasallam wa qawli yake mtume wa idhstaqa as aftara yule ambaye amefunga ikiwa atajitafisha basi itakuwa yeye amefungua Somu yake imeharibika wa idha dhara'ahu al-qay'u la ikiwa yale matafishi ya yakatoka kwa nguvu basi kutaka basi itakuwa wewe hujafungua Somu yako itafanya nini itaendelea wa riwaya katika riwaya nyingine man dhara'ahu al-qay'u falesa alayhi yule ambaye matafishi yametoka tu kwa bahati mbaya sio kwa kutaka kwake basi mtume anasema huyu hana fadha imana saumu yake itakuwa ni sahihi ataendelea na saumu yake wa istakaa, na yule ambaye atakayejitapisha kwa makusudi falyaqdi basi ataitambidia ya nini alipe hiyo siku alofanya nini alojitapisha kwa makusudi sahih Ibn Khuzaimah hadithi ni swahihi ameipokea al-Imam Ibn Khuzeyma, na aherajeu fi sahihihi akaitoa katika nini yake jambo lingine kuna hizi al-adwiya ghairu al dawa ambazo sizo za za, za, za, za chakula kama vile tulivosema sindano zile eh, au dawa za pumu vitu ambavyo havina neno mtu kufanya nini kuvifanya ikiwa amefunga kisha jambo lingine pia ni alhaidhu wa nifasi mwanamke ikiwa takuwa amefunga kisha akapata damu yake ya mwezi itakuwa soma yake mfanya nini imeharibika kisha au mwanamke akawa amefunga eh nzuri ikawa yeye amepata na uzazi kwamba anajifungua katikati ya Ramadhani ya mchana wa Ramadhani basi saumu yake itakuwa imeharibika na itambidi aje alipe saumu kama hiyo Kala sheikh bin uthaimin rahimahullah ta'ala Wala yu, yu, yuftiru yufṭir Infa'ala shay'an min hadhihi al jahilan au nasia Na wala huyu mwenye kufunga Hatokuwa ni mwenye kufungua saumu yake au saumu yake kuwa ni yenye kuharibika ikiwa atafanya vitu hivi kwa kutokujua au kwa kusahau Mathalani mimi nimefunga kisha nikala chakula mchana wa Ramadhani kwa kusahau kuwa mimi nimefanya nini nimefunga kwa saumu yako itakuwa haijafanya nini haijaharibika au umekula au umefanya jambo ambalo ni katika vitu venye kuharibu saumu kwa kutokujua labda umejitoa matapishi kwa kwa kutokujua kwamba hili jambo ni linaharibu saumu baadaye ukaja ukasikia wewe umefanya jambo hili hili jambo la haribu saumu somo yako itakuwa iko sahihi kwa sababu ulifanya jambo kwa kufanya nini kwa kuto kujua kisha kuna wale ambao waweza kukalifishwa kufanya jambo tukakushikia bunduki usipokula mchana wa Ramadhani nitakuua mtu kama huyu atafanyaje atakula kuokoa nafsi yake lakini somo yake itakuwa haijaharibika kwa sababu amelazimishwa kufanya jambo ambalo yeye mwenyewe hakutaka kunifanyia li kauli nnabi al sallallahu alayhi wasallam kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam walaisa kwa kauli ya allah kauli ya allah subhanahu wa ta'ala walaisa alaykum junahun fi ma bihi walakin ma ta'ammada kulubukum na hamna madhambi yenyeni kwa lile jambo ambalo mmelifanya kimakosa yani kwa kutokujua He, walaki, lakini mtapata makosa mtaandikiwa madhambi Mata qulubukum yale mambo ambayo mmekusudia nyinyi wenyewe katika nafsi yenu kufanya yaani kusudia kufanya jima wakati wa mchana wa ramadhani au kula mchana wa ramadhani hapo lazima utapata madhambi na utaandikiwa wewe madhambi kwa sababu umefanya jambo kwa makusudi kwa kuwa moyo wako umeidia kulifanya lile jambo wa kana allahu ghafurar rahima na amekuwa allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaa na vile vile ni mwingi wa huruma angalia huruma ya allah subhanahu wa ta'ala mtu amefanya jambo kwa kutokujua allah akamsamieni hii inaonyesha ni huruma ya allah na vile vile allah ni msamihevu waqala rabbuna na akasema mola wetu rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana Yaani ni duaa mtu anaomba iko katika mwisho wa suratul Bakara E mula wetu, usituadhibu na kutupatiliza kwa jambo ambalo tumesahau au tumekosea jambo ambalo tumesahau tunajua lakini tumefanya kufanini nini kwa kusahau na jambo ambalo umekosea ni kwamba hulijui, ukalifanya hali ya kuwa huli, hulijui ile ambalo umelifanya kwa kusahau ni jambo unalijua lakini ukasahau ukafanya. Wao najua kabisa kwamba kula mchana wa Ramadhani ni jambo ambalo halifai. Lakini ukafanya nini? Ukala kwa kusahau kuandikiwa madhambi. Au wewe hujui kabisa kwamba kufanya hivi ni makosa. Eh? Ukafanya. Allah Subhanahu wa taala kwa sababu hukufanya kwa, kwa kujua na hili linatufundisha kwamba watu wafanye mambo kwa elimu lazima tusome ili tuelewe mambo haya ambayo yanafungamana na dini yetu hii ya Kiislamu si wakati Ramadhani meshafika huko ndo mtu maswali je ustadhi nikimeza maji nitakuwa nimefungua nikifanya hivi ustadhi nitakuwa nimefungua watu wajibidiishe kuyasoma haya ili wapache kuwa wao wanaingia katika ibada ilhali wanajua wanafanya wanafanya nini waqala alayhi salatu wa salam akasama mtume sallallahu alayhi wa salam inna allaha hakika ya allah tajawaza an ummati amesamehe kwa umma wangu al khata kosa la kutoku kusudia la kutokujua allah amesamehe wa nisyana na mtu kufanya kitu kwa kusahau allah pia amesamehe jambo kama hilo wa mastukurihi alayhi na jambo ambalo umekalifishwa kulifanya pasi na kuridhia wewe e, kama vile tulivyopiga mfano umelazimishwa mchana wa ramadhani kufanya tendo la ndoa madhalalah kambo usipofanya tunakuua hifdhun nafsi mino, min daruriyati mtu kuhifadhi nafsi yake ni katika yale mambo ambayo ni ya kidhara katika dini ya lazima sasa hapa mimi nisije nikaingiza nafsi yangu katika nini katika maangamivu katika kuangamia basi waweza fanya lile jambo kwa sababu umelazimishwa usifanye kwa kuwa umefanya umeridhia ume ni kufanya nikafanya hadithi imepokewa na Ibn Majah wasuhahu Al Albani fi Al Jami waqala alayhi salatu wassalam na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam man nasiya wa huwa yule aliyesahau haliakuwa amefunga Faakala akala akala au shariba au akanywa fali yatimma saumahu atimize yake kuna kisa kimoja kwamba mtu amealikwa kwa mtu akaenda kule wakapiga stori wewe kisha yule bwana akamletea juice akanywa Walikuwa ni mwanamke akanywa ile juice mpaka mwisho akamaliza tena wakaendelea na stori kisha akamwambia basi mimi acha niende zangu nyumbani nikampikie mume wangu chakula ah. sasa akamwambia e, yule, yule yule yule mama alompatia juisi yule msichana akasema mimi nimefunga Likuwa ni siku ya nini ya ya Jumatatu alitane akamwambia mimi nimefunga mume wangu sahi, hato kula mpaka juisi sasa hamiempatia juisi na yame sahau kama kama amifunga. Kwa mtu anaweza kusahau kuwa amefunga ima akala au akanywa ikiwa atafanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atimize somu yake. Kwa nini? Fa inna mata'amahullahu wa saqahu. Kwa sababu Allah ndi alomlisha na ndio alomnyesha. Kwa alipata ofa ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah kamnyesha ile au akakulisha kile chakula mchana wa Ramadhani kuusahau akhrajahu al wa muslim hadithi hii pokewa na al-imam na muslim vilevile ikiwa mtu atakuwa yeye amefungua kwa kudhania ya kwamba jua limeshazama kulikuwa kuna mawingu ko mbinguni ukaona huu ni wakati ambapo jua tayari limeshazama ukala chakula baada ya kumaliza kula kidogo mawingu yakaondoka jua likachomoza ah Kumbe mimi nimekula ambao wakati ambao sio wa kufungua saumu wala wanasema saumu yako utaendelea nayo kwa sababu hili lilitokea wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wala hakuamrisha watu kukidhi ile saumu au kuilipa ile somu vile vile mtu ambaye amekula wakati wa alfajiri akidhania bado ni usiku wewe umeamka ukala chakula ukifikiria alfajiri baadaye. Ukishtuka hivi, eh, alfajiri tayari imekwisha ingia. Mtu kama huyu vile vile somu yake itakuwa ni sahihi na ataendelea na somu yake. Kwa hiyo mambo kama haya ndugu zangu wa islamu, ni mtu kujiweka nayo mbali. يلي اسجه وكاربو صومك وا عبادتك هي الله تبارك وتعالى هتجعليه من الذين استمعون القول فتدبروه احسنا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين